Berri sainak guxia zurikin bantzu erigagai, elduden urteko eriko bozen karietarat, angeluri gira interesatzen goizuntan. Jan Espilondo hauzape sozialista, abertzaleri begikeinuka xia jadanik, hauek eientzerrenda osatzekotan, jamatin mochtalena kere beria, etiketarik gabe eta klodolib UNP UDIren izenean abiertuko dira. Sergio Blanco gilkari larumbatian baiunaren kontrako derbia galdu eo ondotik erambaitzuen berbada beoren presiden guautziko zuela, deklarapen hau, umore edo arraileria bezala hartu behar zela, deklaratu du atzo. Derbi mailan, azparne eta mugerren arteko ere baginuen atzo. Eta siburu harchte son maite so edo albedein ala nahi lukete euskaraz misiko da euskaraz misier kitaldia siburu kaldian baltsan el inguruan, ospatuko da zermenere tanbe atuguru goxe Baren lehinik behatuko dukura, zerua da, dihone? Eta, Odei Frango, zeru sola hortan, ala ere iguzki izpizon baita biodeien artetik eskapatzen dira, temperaturak goxoak mementuan, amazazpien mezortzi gradoren artean kokatzen baitira, eta istantian iguzkia gehaldi horiek, gerota undiagoak izanen dira. <haz> <haz> <haz> Eta lehenik guardia zibilak Xabier Xagardoi xapo Nafarroa barainain errikoa du atzo Sorladan, erenai baita, lizagatik urbil Sei urte presondegirat Kondenatuazuen hauzetegiak joan den Usteilaren ogoita iruan Luis Gognirekin batean Eta biak gordirik edo kukuturik Biziziren genostik Luis Gognik ala segitzen du funtsian Baina Xabier Xagardoi Bilabeteren buruan arrapatu dute Eta bere kondena berretxi diote Elkertasun mesua initz esare sozialitan, bere atxiloketa jakinok duko, irailaren ogoita martian jadaneik gizakate luze bat osatu zuten eunka jendek bigazte eriatxikimendua erakusteko eta manifestaldi bat eginen da elduden larun martian irunana. PIT Zenaruza Hilda, amiketako Aidao Estaduan, Aidaoko Estado Seketarioa izanazen, eta bere erroak eskaldunak izan ez, Gernikakoak zituen burrasuak, Euskara eta Euskal Kultularen izana suara izanazen Estadobatuetan Euskalegiaren autodeterminazio do independenziaren alde deklaratua, Euskal ikasketa zentrua sortua zuen Boizeko Hots Aidaoko Irina Gusiko Unibertsitatean 2008an, Laro goita amosturtetan zenduda pit senarusa eta ogoita amagurte zituen ameriketarat joan zelarek. Jean Spilondo Claude Oliven kontra, Eskerra Eskuinaren kontra, Angeluko Errico Bosak gisa horterat labur uh, bil ginezazke, baina nestira Errico Etxeko karguak ardi aurkeztuko diren zerrenda bakarrak, eta bestiak ere ahalik eta eragina handiena aizaiten entzartuko dira bistandena eki remundegi hauteskunetarako aliantza adostu ondotik egiko bozetako angieluko leia hainitz argitu da. Zentru eskuinean bihautaga izanen dira UNP-ko krodolib UDI aldehdiaren sustengoa eskuratu behiduena eta Jan Batisto Mortalena Udeikoa izanik ere zehenda propioa aurkeztuko duena. Ezgira eskarreko aldean, ezgira unp edo eskuineko aldetik Zentru angielu izan den bezala beti hortaz uh, joa ingiela partidua kutsiz. Eta angieluko jende presentatuz, jaz nahi duun, nola nahi du laniena izan, zer ekusten duun angielukua feretaz, hemen goien jaz nola gupetu erda. Hora indikera baki hartu ezpadute ere, yudeiren karta itzultza aztertzen ari dira Jan Batisto Mortalena eta bere susten guak. Ezkejean, hiru indar nagus izanen dira. Alderdi sozialista, komunistak eta hemen angielu zerrenda ezkertiak eta bertzalea. Jaren zpilondok aurkoa uzabezza aurkeztuko da sozialisten buru. Eta argidu, UNP-ri irabaztea da ezkertiak enejonka. Uh, nu som uh, desidea arasamblei tuzeketagoz del de UNP. Voilà. Auta gai sozialistak ejandigu, haute eskundeek bakoitzaren izaera arkituko zutela. Baten alde egiten ezpada bestea laguntzen delako. Funtxean, hemen angelu talde abertzaleari, joen peren kontrako blokean parta ertuz, zinez ezkertiaja dela frogatzeko eskatu dio. Lohan zarduaren ustez, ez da hori gaujengungo problematika. Par, uh, un peu hemen angelu kokidearen uh, zat, argida, la... zehenda abertzalea bezain ezkertiaja izanen dela de osatuko de gosh, dutena. De de Baina horrengo, zestu alianzetaz mintzatzea egokiatxe maiten. Lehen tasuna programa osatzea dela dio, eta gaujegun lan hojetan ari direla. Zegendaren osaketa, ondoko biltzak nagusian erabakiko dutela jakinarazidigu. Azkenik, aldehdi komunistak ez du hauteskundetaz adirazpenik egina izan, ondoko egunetan emanen duten jentsogeko batean ahkituko dute aien jajeran. Eta Gauden Angelun, CFA Centrobat estrenatuko da egun, FCMB, batimenduko ofiziotan hariko diren kompañon dela coentzat, ikerketa eta xorkuntza CFA Centrobat, eraikuntza iranko gari formatzeko, Alei Russe, akitaniak lo presidenta, etorzeko da estrena hortarata. Itxarupen biraden argrakasta haundia eta kausitzea, azte undaguntan ere betiko hatx eta urratx beretik segitu dute lanun bat ratxian kantaldi eder bat baiuriko helizan iruan bat jende bildu ditunak eta atzo ibilaldiak eta txirindulariak lekuine lekornea iran gaindi zorgzi unta irurogei parte artzaile ekin eta azte buru untan orotrat oita amost mila euro bildu dira, uiden bezala diru zama hau, muko bisidosa garaitu, izeneko elkartiali igoriko da susenki John Martin nausitu da bilabona natzo, eskoaleriko bertsusa pelketa nausia abiatua da John Martin lehen Alaia Martin bigarren eta iparalitik joan hazen oda ibarrosok, laugarren tokia egin du, John Martin susenki isa da, finala e, e, aurrekoen zat, edo finala erdien zata. Eta Euskal filmo onenaren hiri sarxalia eta biok izeneko dokumentalak ere band du, Donostiako hiruukogeita batren zinemaldian, baina ari nagusia delako urrezko maskora. Pelo malo izeneko filmaren zat izan da Venezuela, Peru eta Alemanian artian egina izan den lan bat Mariana Rondon unen shortzailea eta bururatzeko Bertrand Tavernieren kedorze filmak Gido edo escenario onenaren saria eramandu. Irugerren urteko txospatzen da ziburun euskaraz bizina idut hilabetea neoiz bainua itxordu gilagorekin euskaraz baitaldeak duantolatzen beste hau egian euskararen erabilera bultzatu eta euskal guleak sortzeko balsan elkartean euspatuko dira itxordu desberdinak eta urtero bezala erribazkaribate manen da urgiaren ogoita seian lanumatareken, laida musika euskaraz baitaldeko kideak errandauku 2006an Seni tik tallian eraman lana bat elkartek, ziburko elkarteko satzen dute baita ere norbanakoek eta erriko helburua zen bon, elburuazen pshat, ba, euskararen inguruko gauzak antolatzea, euskararen erabilpena asustatzea ziburun eta bai euskari akordeoarekin bultzatu ginuen hori garaian beraz, batez ere zen zuzendua komertzioei, eh, eta gero bai euskari zirteagere eskin izitzaien, neurri zehatzak hartzeko, eta abar, konturatu ginen urtean bein joatea besitabate egitea, bai euskari ikusteko zertan saltegiak ba, ezel aski aie ere gogoa emateko hontan ba, sartzeko eta herrian dinamika bat sortzeko beraz ase ginen ba, urtean zerrere hainbat uh, gauza antolatzen uh, baita ere aie zuzenduak seneletika ba, Euskaraz ezartzeko eta baita ere animazio edo uh, gehiago orduan uh, bazken ba, irurteetan antolatzen dugu Euskaraz bizi nahi dut hilabetea piskatuztartuz eskaintza Euskaraz eta Euskaraz mintzatzeko aukerak, Euskarazko espazioak uh, ziburun eskaak direnak eh? eskaintza kultura bidez euskaraz eh, estinez, eh, oso eska da. Ziburuen euskaraz bizi nahi du hilabete osoan ospartuko dela. Giroletan derbia galduan dotik uh, Serge Blanco miritzeko presidentak Deklaratu zuen jokolariak galdegin zakotela Etzene zobeki izanen bere kargoa utzezan Gana baita behoko presidentgoa utzezan Lasaita songiago izan zadintaldearen inguruan Epa hileak kontra dituztela Baina Serge kontrako uh, lenik Serge Blancoaren kontrako jarrera orokor bat ere badela uste dute Bai presidentak eta bai jokulariek, bainan atzo gilka egin egindu, Zerzo Blankok eran bezala atzo erandu telebistan lanun batian eranak arai erian hartu behar zirela eta behar zertsegituko duela jarritzeko rubiaren giderretan eta emaitzetan federal batian doniban eloizunek irabazidu laboren kontra ogoita iru amairu endaiak galdu rodezen gutiz bainan galdu oita bat oita iru eta le que Iramasci de Udine italique Valence d'agenen contrat a machei a moste Federal Bian Bocale galdu l'is le jour denen a machei Ugitabi et galdu Aje a moste Itamabi semedar en jalen et Federal Eduan Christophe Baginuen Euskal Derivata Bai, berri zede, eta Azparnek duela bihazte bezala, lagrisoro genitu zuen duela bihazte, eta atzo mugere, Azparnek emezortzi mugerek sei, eta bigeren derbiak zapitalian, eta maiten duena Jean Noel Menzu, Azparneko presidenta. Derbiak erki pastizu du, ez dukondu <ti> bihikutsi uh, kontraribaz, eta horrek gana edu uh, gure egielala nian, eta ordiela. Ni asteko ene eki betaz eta fango ferniz. Ongi? Eta berba, pulit, norbera, berburean zezat dukartzea, bananea, ez zutu haugei gehunasteko eh, azpondarrak gehun bi ekipa erraigusituzte eh, eta partida edera zen edo Napaleun batez irabazidu Donapaleuk goita bederatzi ogoita sortzi nabarrinko xeren kontra lari xorok galdu norbe arnen ogoita irgu eme sortzi, ala ere defetsalako bonusa intalatzeko joko esketan aez baionak zafraldia emandako tarberi ber ogoita emelezzi eta bost pilotan gualtarita osafrenek irabazidute ber ogoi ogoita sortzi lambertetxetoren kontra finalerdietan doidoietarik irabazizu Zuten, ogoita amalau ogoita emberitzi galtzen zutenean, Atzo finalean beste partida bat izan da. Ogoita sortziarte elgarren betian ziren bipareak eta azken amarkadan. Diferenzia ualtarrik sortu du bereziki. Berez, bipartida arrund, bi arrund ezberdinak Patrico Zafrinek zionaz. Ba, ba, ba, hendik usai bipartidak ezberdinaz ziren. Higieda, seantzaukan dugula negoste finalea teltzea. Puskat, e, rehin dut partida ebatzi dugulu, e, ara, eta meretzi bita ginen, eta higieda, utzi dugula, feran ikasteko inda gainitz finalek dian. eta gaur, ara, amorz, goita bost harti horretan, or, Puskanika aireza izan ez, eta baun bestek egin zirri dutzen, eta, ara, gaur epartida gogorra, behinan dezberdinaba eta finaler dietan ualtari eta osafren 15 batez nagusitu sitzaskoten sorreteta arriz mendiri iztarienko paratxaleuntan doni manegarazin boztontan bigarren finala laurdena olzo mendizan otzagire subiat eskubalonian nacional hiru mailan gizonetan irisharrik galdu panal oaziren ogoita amabi ogoita sortzi aldiz ataratzeko sibero kirabasi aire saide obzat korezeko gelan ogoita amabi ber ogoita saspi siberoleen irisharri bozgarren nacional bianne esketan avironek irabasi ogoita sortzi ogoita h Saint-Luz sur loaren kontra. Futbolian ligan saspigaren eguna. Donostiako realak bat, Shebiak bat, Iroenako osasunak utx levanteak bat. Eta Arachuntan amarrontan, Granada bilboko atletik. Eta franciako koparen kondua, intzina segituko dute. Angiluko jeunet, Bayonako croize eta Bokaleko taldeek. Martiñas eta Bayonako avironen arteko partida. Gibelatoa izanda, Ariaren gatik. Eta Diakin, Lachan, Philippe Bordenave-Horteste, Tar, edo bierne xakira batziduela laxan munoako lasterkaldia atzo eta emazteetan Kler Dubes Arbonara nagusitu dela una kirolentzat sebil luma egiten dugun goizuntan